Pantoful de lemn Cândva de mult de tot, așa de demult încât nimeni nu-și mai amintește când, într-un orosel al cărui nume e tare greu de pronunțat, trăia un băiețel de vreo șapte ani numit Iacob. Era orfan. Și locuia la mătușa lui, o bătrână rea și zgârcită, care nu l alinta niciodată și îl săruta numai odată pe an. Bătrâna, cunoscută ca fiind putre de bogată, n-a îndrăznit să-l trimite pe băiețel la școala săracilor, ci l-a dus la alta, pentru copiii celor avuți, după ce s-a întocmit lung cu învățătorul pentru a plăti cât mai puțin. Supărat din cauza banilor puțini primiți de la bătrână Învățătorul îl pedepsea foarte des pe sermanul băiețel Îl umilea în fața celorlalți copii Ba chiar îi încuraja să l bată Așa era pe atunci, de mult, de mult Și cum copiii devin cruzi destul de repede Colegii de clasă se obișnuiseră să facă din băiețel Un fel de cal de bătaie În seara dinaintea Crăciunului Toată clasa s-a dus la biserică pentru a asista la slujbă. Era o iarnă foarte geroasă și zăpada se așternuse într-un strat gros, iar elevii veniseră bine în fofoliți, purtând căciul de blană, paltoane călduroase, mânuși, fulare și ghete bune cu talpa rezistentă. Numai băiețelul nostru tremura de zor, îmbrăcat în hainele lui subțirele și purtând în picioare doar ciorăpei și vechii lui pantofi de lemn. În biserică era cald, lumânările aprinse străluceau sărbătorește, orga acompania corul bisericii, iar copiii au început să șușotească despre surprizele acelei nopți. Se lăudau cu bunătățile care îi așteptau la miezul nopții când aveau să se întoarcă pe la casele lor. Unul zărise înainte de a pleca o frumoasă gâscă rumenită la cuptor, alt băiat descoperise bradul care avea să fie împodobit cu dulciuri și jucării. Toți vorbeau pe șoptite și despre Copilul Hristos, care nu îi va uita și le va aduce câte ceva sub braț sau măcar în ghetele pe care aveau să le pună la gura sobei. Ochii copiilor scânteiau la gândul darurilor pe care le vor găsi în dimineața următoare: pungulițe roz cu alune prăjite, bomboane, soldăței de plumb, jucării de tot felul. Vai! Iacob știa că bătrâna lui mătușă avea să-l trimită și în acea seară la culcare, fără a-i mai da ceva de mâncare. Se gândea însă că fusese cu minte și învățase bine tot anul și credea din tot sufletul că nu va fi uitat de copilul sfânt numit Hristos. Poate că va găsi și el un dar, un dar cât de mic în pantofii lui de lemn. Slujba a luat sfârșit și elevii, doi câte doi, și-au urmat învățătorul și-au ieșit în gerul de afară. Lângă poarta bisericii, pe o bancă din piatră, era un copil adormit. Purta numai o cămașă lungă, albă și era desculț. Nu părea a fi un cerșetor murdar, iar lângă el, pe jos, se afla o lădiță cu scule de ucenic dulgher. Sub lumina stelelor, chipul acela cu ochii închiși avea o strălucire aparte, iar părul blond și ondulat părea a fi o aureolă strălucitoare. Picioarele lui însă erau vinete de frig în noaptea geroasă de decembrie. Oamenii mari și copiii lor au trecut indiferenți pe lângă băiețelul adormit, baunii au privit la picioarele lui goale și au râs disprețuitori. Iacob, ieșind ultimul din biserică, s-a oprit impresionat. Vai! Vai, e fricoșător! E fricoșător! Băiețelul ăsta nu are nici măcar ciorapi în picioare. Nu are nici pantofi. Asta înseamnă că la noapte, copilul Hristos nu o să aibă unde să-i lase niciun dar. Nimic. Orfanul s-a gândit o clipă. Apoi a scos din piciorul său drept pantoful de lemn și l-a lăsat lângă copilul adormit. Acum copilul Cristos o să-i pune ceva frumos în pantof, sărmanului care doarme în ger. A spus băiețelul și a plecat. Mai sărind într-un picior, mai șchiopătând, mai udându-și ciorapul în zăpadă, a ajuns la mătușa lui acasă. Ne ce ești? Ce-ai făcut cu pantoful drept, păi... Unde l-ai pierdut, netrebicule? Pentru că nu se pricepea să mintă, băiețelul a încercat să-i povestească întâmplarea de la biserică. Bătrâna a izbucnit într-un hoho teribil de ha, -ha, -ha, ha, Marele deștept milos i-a dat unul din pantofii lui unui cerșetor oarecare! Fantastic! În acest caz eu o să așez celălalt pantof în cămin și copilul Hristos va pune în el nuia, ca să te piciuiesc când te vei trezi. Află că mâine nu vei mânca decât pâine goală cu apă și data viitoare nu vei mai avea curajul să te lipsești de pantof pentru primul vagabond care ți se încale." Iacob a dormit cu lacrimile pe obraj și n-a visat nimic în acea noapte. Dimineața bătrâna s-a trezit înțepenită de frig... Tușind și strângtind. S-a dus la bucătărie și. Le oh! oh! mai arpoveni! Le mai poveni minuna Milor minorilor! Doamne, ce de jucărit! Ce de cutic cu prăjituri, ce de burnat! E de necrezut! Aparul pantoful drept al nepotului! Într-adevăr, acum era așezat cu grijă lângă pantoful stâng pe care ea îl pusese în cămin. Trezit de țipetele mătușei, băiețelul s-a repezit în bucătărie. Ce mătușică? A rămas mut de uimire văzând nenumăratele daruri de Crăciun și pantoful. Mătușa și nepotul au ieșit din casă cu gândul de a le povesti întâmplarea și cu metrelor Adunate la fântâna publică din centrul orașului. Chiar atunci a apărut preotul, având pe chip o uimire fără de margini Oameni buni, oameni buni, veniți, veniți cu toții să vedeți o, o minune, dragi credincioși Lumea s-a îmbulzit în urma preotului Pe banca de lângă poarta bisericii Exact în locul în care fusese văzut dormind un copil necunoscut, cu o cămașă albă și cu picioarele goale învinețite de ger, apăruse un cerc lat de aur săpat în pietrele vechi. Oamenii care trecuseră nepăsător pe lângă copilul cu lădița de ucenic dulgher au înțeles de-abia atunci că acela fusese însuși copilul Hristos. Ei, dar ce v-am povestit eu s-a întâmplat de mult, foarte de mult, pe când copilul Hristos aducea mici daruri copiilor Oricum, nimeni nu mai știe cum se numea orășelul în care s-au petrecut cele povestite și nici ce a făcut mai departe Iacob al nostru Ați ascultat? Pantoful de lemn, veche legendă germană Adaptare radiofonică de Sanda Socoliuc În interpretarea actorilor, Mircea Constantinescu, Ioana Calotă, Ruxandra Sireteanu, Petre Lupu Redactor, Simona Vasiliu Regia de montaj, Florin Bădic Regia de studio, Janina Dicu Regia muzicală, Mihna Chelaru Regia artistică, Ilinca Stihi. Noapte, bună copii!